Bueno, orduan Nafarroara joango gara asteburu pasa, ezta? Bai, bai. Begiratu duzu zer edo zer? Ba, ibili naiz interneten, bai. Eta hiru aukera ezberdin hartu ditut. Bata Hotsagabian, beste Aurdieinen eta azkena Lizarran. Otsa zer? Nuklisotarra bai, baina besteak ez ditut entzun ere egin inoiz. Otsagabia, Nafarroako iparrekialdean dago, Pirinioetan. Eta Urdiein Mendebaldean, Urbasako mendialdearen oinetan. Iruñerantz doan autobidean dago. Bai, bai ideari kereiz.